Alhamdulillah Rabbil alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Draga madraka, evo nas više jednom našim terminom četvrtkom u našoj čitaonici gdje čitamo knjigu Šeha Safeta Kuzovića Svojstva posanikovog alejselatu sallallahu alaihi wasallam. Prošli put smo imali dva predavanja. Pošto u ljetnom periodu teško je održati ovaj kontinuitet, pa smo odlučili da znači, u ovom periodu imamo samo jedan ders odakšava dejacije, pa tamo nekdje opet, kad vrijeme bude dozvoljavalo, imat ćemo dva predavanja. U prvom predavanju oni koji su bili znaju da smo govorili skoro cijelo vrijeme o abdestu i došli smo do poglavlja potiranja po mjesecama. Pa nadam se, ako godada noća završinu poglavlje, potreban po mjestvama i uvjeti o namazu. Pa, kako ne bi gubili vrijeme, svakako ne bi da ponavljam koliko je bitna ova knjiga i koliko je bitan njen autor, sama činjenica da knjiga govori o namazu, ne treba nam veći podstrig da budemo... Če morao sam prekintala, ali nešto nije Be, Bez obzira, mi idemo Ponavljiv. sa vama i bez vas. Ok, polavimo. Mi je tu, ti može Šta je problem? Imaš te problemi li ćemo mi... Konekcija. A ovdje ti inače, vjeruj, ovdje je bilo kakvako ne ti se da dobro i kako dođe okay. u vod bunkera. Jel idemo? Mhm, ne ide. Eto, Tjarbin kaže da ide. Pa ne, u internetu ovdje piše lajba, ali nije krenulo. Da, da se ne pokrema kako. A pa eto. Aj, piše lajba, pa krenulo. Možemo se provadivati, da vidimo. Samim treba se da sebe ovdje ugljedan kako čitam ovdje. Ona, Do, kako sam sebe povjerao? Ja. ja mislim da ide še. Ha? Ja mislim da ide še. E, dobro, ne ide on stoji, ali onaj. Ok. Kad je laj, je. Bismillah, počne. Potiranje mesa po mestvama. Od Mugire ibn Šoabe se prenosi da je rekao. Bio sam na putu sa poslanikom, salallahu alayhi veselem, pa je obavio prirodnu potrebu. Po to polijevao dok se abdestio, oprao lice i ruke, a zatim je potrao po glavu i mestvama. U moja draga, jedan od glavnijih dokaza u ovom poglavlju, kada u pitanju potiranje po mestvama, vidite ovaj hadij izbilaži Buhari i Muslima. Odmogljiv i muša bih da je Allah poslanika ali i sallatva potirao po mestvama. Tako da, znači, vidit ćemo sad, će, će spominjati mišljenja učenjaka, odnosno konsenzus islamskoj učenjaka, ehli sunneta, da je muslimanu pod određenim uvjetima koji ćemo, ako Bog da spomenuti, dopušteno tokom cijeli godine. Da se je radilo da se je zimi da potirje po mjestvama? Dole, kažemo, Imam Ibn Abdul Bergh. Imam Ibn Abdul Bergh, Ibn Hazan, Ibn Abi Aiz. Ibn Hajar tvrdi da su hadisi o potiranju po mjestima dostigli stepen mutawatir hadis. Od Hasana al-Basri se navodi da je rekao pričalo, pričalo mi je 70 ashaba da su vidjeli poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako potirje po mjestima. Imam Waliuddin al-Diraqi tvrdi da hadise o potiranju po mjestima prenosi oko 60 ashaba. Ibn Mulakkin je nakon sabiranja predaje, predaja koje govore o potiranju po mestvama kazao, ove hadise prenosi više od 80 ashaba. Či šeši želi da nam ovdje pojasni koliko je potiranje po bila poznata stvar da je to dostilo eh, granicu tevatora. Inači sam svećanjarski da definišu šta je to tevator to je prenošenje hadisa u svakoj skupini grupa od grupe, grupa od grupe da je nemoguće da se oni dogovori da je to neuzbila laž. Znači, u svakoj znači, generaciji tolika grupa prenosi taj hadis da jednostavno, znači, ne postoji nikakva mogućnost da je to neko, ne daj Bože, izmislio. Pa znači, potiranje po mjesecama je validna, utemeljena stvar, svakako, govorit od o dokazima. Riječ islamsko čenjaka, ne bi da idemo, prelazimo na drugu stvar, potiranje po čarapama. Nakon što je ših ustanovio i, hajde da kažemo, dokazao argumentima i govorom islamskoj učenjaka, da je u islamu validan postupak potiranja po mestvama, onda se postavlja ono, uvijek pitanje, dobro, Meste su od koži, može li se potirati po čarapima? Pa da vidimo šta kažeš i e, po tom pitanju. Potiranje po čarapama. Mugire ibn Šuade je rekao, poslanik sallallahu alaihi wa sallam se abdestio pa je potrao po svojim čarapama i na nulama. Veliki je broj ashaba i tabiina od kojih se prenosi da su potirali po svojim čarapama. Imam Ahmed tvrdi da je sedam ili osam ashaba potiralo po svojim čarapama. Ishak ibn Rahevej kaže da je potiranje po čarapama bio sunet ashaba, tabiina i generacija posle njih. Ibn Munzir kaže, potiranje po čarapama se prenosi od deveterice ashaba, Alije ibn, ibn Ebitaliva, Amara ibn Jasira, Ebu Mesuda, El Ansarija, Enesa ibn Malika ibn Omera el-Bera'a ibn Aziba, Bilala, Ebu Mame i Sehla ibn Sada. Vidite, braće, moja draga, znači, prvo što je preneseno od Božijeg uslanika da je potirao po čarapama, a nakon toga zabilježeno je od prve generacije koja je najbolje opet razumijevala sune Božijeg uslanika, od njih je preneseno da su oni praticirali i znači da su potirali po čarapama. Pa znači, Allah je što vam najbolje zna, iako e, Šijsafet je nakon toga i nadeo e, govor islamskih učenjaka, ali mi uvijek ćemo pokušati da se zadržimo na ovim temeljima. Ako je preneseno da je Boži poslanik potirao po čarapama, ako je preneseno da su e, asabi i to veliki asabi poput Ali, radi Allah i drugi asabi potirao po svojim čarapama, znači nakon toga uzalavu pomoć ne treba sumljati da je to validan postupak. Prilazimo e, dalje do E, mnoštvo ovih predaja ukazuje mnoštvo ovih predaja ukazuje da je potiranje po čarapama bila praksa najboljih generacija muslimana. Što se tiče propisa potiranja po čarapama, oni se ne razlikuju od potiranja po mestima kako tvrdi šejh Ulislam ibn Kajim. Mnogi islamski učenjaci koji dozvoljavaju potiranje po čarapama postavljaju posebne uvjete i pravi razliku između debli i tanjih čarapa. Međutim, ispravno je da nema razlike između debljih i tanjih čarapa, jer poslanik wasalam, i ashabi nisu napravili razliku među njima. Imajte no, ovdje jedno veoma bitno pravilo u islamu, koje vam puno može koristiti. A danas ćemo ga više puta spominjati, a to je kada u islamu ili u šerijatu dođe termin koji nije ograničen, Nema potrebe i niko ne treba da ga ograničava. Šta to znači? Ako je zabilježeno da je Božji poslanik potirao po mestvama. Evo, zaim smo mi u to vrijeme, <coughs> pazite te mestve, u to vrijeme u njima se hodalo. Ti sad imaš neke kožni mestve u kojima hodaš po pjesku, po kamenju. jeli moguće da te mestve nakon mjesec dva, tri ne budu nekdje puknute? Nemoguće, ne more biti puknute. A ulema je pisala o tome da li se može potirati po... Puknuti mestvama. Mi kažemo, hadisi, svi koji govori o mestvama kažu potiranje po mestvama. Sve dok se na nešto odnosi termin mestve, mi ga ničim nećemo ograničavati. Isto tako čarap. Znači sve dok se na nešto odnosi termin da je to čarap, pravi čarap, mi ostavljamo znači da je potom dozvoljeno e, potiranje. Možda vam kažem, znači kada u šerijetu duđe određeni termin koji nije ograničen, Jer, pazite, nigdje nije Boži posljednik rekao mestve, ali moraju biti takvi, moraju biti tolike, ne smiju biti žut, nigdje, već je govorio o potiranje po mestvama. Pa, ako ne postoje ogrančenja, ne treba ta ogrančenja ni nameta tako i čarap, iako ja lično samodjelnično ispred ostrožnosti. Čovjek ima neke tanke čarapte, jednostavno kroz njih se vidi, imate takvih letnih čarapa, kroz njih se vidi i boja koži. Znači, Hajde kažemo, ipak da čovjek ako bi već potirao po čarapama da se dijelimično ograniči, da su to malo neki deblji čarapi, kroz nisu prozirni i što ja znam, svakako da bi to bilo djelimično prioritetnije mišljenja, ali evo kao što vidite, še i safet ovdje navodi da znači, bilo kakvo ograničenje nema utemeljenja. Dobro, da li je dozirno potirati po pocijepani mjesecama? To je ovo pitanje koji nam se e, uvijek postavlja. Čarap je puknut ili mestva je puknuta, naročito prije. Prije se hodalo u mestvama, danas ljudi kupaju mestve pa opet obuče cipele. Prije se u mestvama hodalo, ashabi su u mestvama hodali. I zamislite sad, je moguće da čovjek koristi mestve hoda unima njima mjesec dana, po pijesku po putu, po prašini, po kamenju i da ta koža ne pukne, a nam nemoguće. Pa su ashabi po tih mestvama potirali. Ali evo da vidimo znači, šta nam Šisafetuom pogled ljudi navodi. Da li je dozvoljeno potirati po pocije, pa ni Po ovom pravnom pitanju postoje velika razilaženja među islamskim učenjacima. Prijeđe dole sufljane seurite. Znači, Šeji Safed nam kaže po ovom pitanju ima e, veliko, veliko razilaženje kod Lemin. Uzmite sebi jedno drugo pravilo. Već raz smo učili jedno pravilo. To je, kada god dođe termin u šerijatu, koji nije ograničen, ne treba ga ograničavati. Druga stvar kada god vidite da se ulema žestoko razilazi a niko nema dokaza to ukazuje znači da tu ima neku nešto fali pa zade ulema se razišla koliko mese moraju biti puknute pa da bi se po njima moglo potirati odnosno ako bude više ne može Jer niko nema dokaza. Pa su jedni rekli konokat, pa ko dirhen, pa ovako, pa onako. Svi su pokušali ići hadit, ali nema dokaza. Pa nam to jasno ukazuje da treba to ostaviti. Ako su malo mjesece puknute, šta ima veze one i dalje potpadaju u šerijatu po termin mestve i nema nikakve smjetje da se po njima potiri. Pa i Šisafet ovdje je navodio neka mišljenja učenjaka, nićemo preskočiti, počnemo go e, citirati, učenjake koji su dozvolili da se potiri po mestama i čarapama, makar na njima bilo i nekih rupica. Vi znate kad čovjek nosi neke čarape, pa, znači tokom nosanja čarapa, dole čarapi puknu, znači Ne ima smetnje nikakve napijeti ili negdje da se kuknuti čarapin, nema ima nikakve smetnje da se potire po takvim čarapina, kaže Sufjan. Sufjan e Seuri, Isak ibn Rahavej, ibn Mubarek, Sufjan ibn Ujejne, Ebu Seur, Jezid ibn Harun, ibn Munzir, Davud ibn Hazm, ibn Tejmije i ibn Husemin smatraju da je dozvoljeno potirati po mestama koje stoje na nogama bez obzira koliko su pocijepali. Učenjaci koji dozvoljavaju potiranje po pocijepanim čarapama i mestvama bez posebnih ograničenja polaze sa stanovišta da je dozvoljeno potiranje po svim mestvama, sve dok se validnim dokazom ne ustavljavi određeno ograničenje. E, to je ono što smo cijelo reko Znači, nikdje, uvijek poslanik kaže se potiranje po mestama, po mestama. Po, nije izuzeo nikakve. Zar nije logično bilo poslanik vidi Asabe upuknutim mestama i on šuti? Bilo je logično da im povest kaže, uslušajte, ko ima puknute mesta ne može po njima da potiri. Dok je to prešućeno, znači, e, treba čovjek da se tako i ponaša. Dobro, Sufjan Eseuri. Sufjan Eseuri je pitano potiranju po pocijepanim mestama, pa je rekao, Potrije te po njima, sve dok stoje na nogama. Zal su mesve do selenika, muhađira i medinjana, ensarija, mogle biti ikakve do pocijepanja? Znači, logično. I zato, znači, neke stvari e, trebate prihvat' kao ištihad u lenije, ali ne mora znači, znači jednostavno taj ištihad ne ima svoj neki, ne kažemo, jak dokaz, tako da nije obavezujući da se slijedi. Dobro, prelazimo vamo zadnje, po se mesve po kojima se potrije... Mesve po kojima se potrije moraju pokrivati članke. Budući da se stopalo pere člancima, u protivnom nije ispravno potirati po njima. Ovo mišljenje zastupaju činjaci Hanepijske, Malikijske, Šafijske i Hanbelijske pravne škole. O čemu se radi? Mi to danas baš imamo aktuelno pitanje. Imate oni čarape, znate, koji dođu do članaka, oni kratki ljetni čarape. U osnovi gdje je došao problem? Problem je došao od onog momenta kada su ljudi, učenjaci, htjeli da izjednače potiranje po mjestvama s abdestom. Pa kažu, mi kad abdestim moramo oprati nogu, kako smo prošli put pojasnili, do iza članka. Pa kažu, analogno to mi, ako ćemo potirati po mjestvama, evo, kad se, kad se potiri, sam se potiri, znači i po dijelu, nema nema veze nikakve, znači i sa tim dok se noge peru. Pa su onda analogno to mi i kazali, mjesto moraju pokriti i članke. Ali vraćajuć se ovom našim starom pravilom, pitao ovdje šejih safet kaže da je to mišljenje četiri pravne škole i treba poštovati pravno, četiri mesjeva. Ali vraćajuć se našim pravilu, a to je, širijete u mestve i nije ih ograničio. Pa sve dok se na nešto odnose mestve, riječ ili čarate, makar i ne pokrile, ne pokrile članke, po njima je dozorbeno potret. Iako šejih safet ovdje kaže uz dužno poštovanje širija svakako, Ali, znači, određen broj čenjaka, poput Ibnu Hazme i Ibnu Tejmije i savremenih određenja čenjaka Ibnu Sejmina, smatra su i da za ovu klauzulu ne postaju ograničenje. Jer, znači, poslanji to nigdje nije rekao, već je to pokušaj u Lemi. Svakako, ja lično smatram da čovjek prioritetnije, da mu čarape budu iznad članaka po kojima će potirati ili mjeste. Ali da se desi da su mu čarape do članaka... Ja mu ne bi smijel da ne smije pod njima potirati, zato što repismo ovo veliko pravilo, šerijat je citi, znači, koristio termin čarap i koristio termin mestve. Nije ih ograničio na znači da li su pocijepane i da li su pokrile članke, tako da, a najbolje znam, iako četiri pravne škole su zastupale stav da moraju pokriti članke, svakako je bolji, prioritetniji, jači, ajde da kažemo sigurniji da takve izgledaju mestve ali ako bi neko zaista bio u čarapama koji su kraj, znači, do članaka, ne pokrivaju članke, ja smatram za ovo pomoć da nema ništa sporno u tome da potiri po njima. Dobro, nakon što smo obradili nekoliko pitanja, obradili smo da se može potretiti po mestvama, da se može potretiti po čarapama, da se može potretiti po mestvama i po čarapama ako ima po njima nekih pukotina, nakon što smo pojasnili da jeste stav četiri pravnih škole da trebaju da mestri i čarapi budu izmed članaka, ili maksimalno da pokriju članke, i da i ta ograničenje nije utemeljeno, prelazimo sad dobro, ja želim da potirjem. Spomenuli smo jedan od glavnih glavnijih uvjeta, uvjeta, kroz jedan od hadisa prijethodno, a to je da je Boži poslanik rekao, Muglir Ebnišobe, kaže, Muglir Ebnišobe bom pomagao da abdesti. Pa kada je došlo vrijeme da Božji poslanik operi noge, muhjerebno šuvaj se sagio da mu skine, znači izmjetrići Božijim poslaniku, sagio se da mu skine mjesto pa da operi noge. Pa kaže Božji poslanik, da, huma, fe inni ed kaltu huma pahiratim, pusti, pusti, nemoj skidat, ja sam mi kaže obuku na abdest, pa ću potrat po njima. Pa je jedan od glavnih uvjeta da bi čovjek mogao potirati po mestama i po čarapama to. To je u šarijetu najvalidni dokaz i najvalidni uvjet, da ob Na abdest. Što znači na abdest? U periodu dok niste izgubile abdest. Znači, može se desiti da čovjek uzme abdest i tek nakon sad tremena obuče čarape. Ali bitno da nije izgubio abdest. To se sve smatra period abdesta. Znači, može da ju obuče odmah poslije abdesta, a može da obuče i sad tremena nakon abdesta, sve dok je pod abdestom. Nakon toga, kad izgubi abdest i htjedne ponovo da abdesti i dođe do nogu, nema potrebe da skida čarape. Čakše u Lislavnim termije kaže To je sunnet, da ako ima šarape na nogama ili mestve, nemoj skidat. Potari po njima, pod ovim glavnim uvjetom, ovo je najglavni uvjet potiranja po mestvama, da su mestve obučene na abdestne noge. Dobro, ako smo to konstatirali, postavlja se pitanje kako se potiri. Jer malo prvi venili, noga se pere sva. I videli se prošli put, dvožnik ostani i kaži teško se pitamo odva tri, koji se ne peru uprilikom abdesta. E, da li tako isto i potiranje mora biti ozgor i ozdol, da vidimo šta nam, šta nam kaže potiranje še i safet i šta nam kažu predaje od ashaba. Način potiranja pomestala, Alija ibn Ebe Talib, kaže, kada bi vjera bila po logici potiranje do strane mestvi, bilo bi prioritetniji od gornjeg. Međutim, vidio sam poslanika, salallahu alaihi wa sallam, da potire gornju stranu. Tako. Eh. Zašto što kaže? Vidite kako je, morate se neke stvari naučiti, znači u smislu da čovjek se odgoji, da se pokori vjerje. Omer radijal-lao talenu dolazi, radi su dolazi kod crnog kamera u kjabi. Kaže, ja znam da si ti kamen. Kamen. U nas ljudi odu na neke lastavice i ne znam nija kakve, još sve ona izmišljaju stvari i to su sveta, mjesta. Crni kamen, nima svijetu u stu smisku, ti si kamen. Kaže, ali da nisam vidio poslanika da te ljudi, ja te ne poljubio. Ja te ljubim je ja te poslanik poljubio. Mi moramo svoje, znači vjera se uzma od Allaha Želešanu iz Korana i od Sunneta Božih poslanika. Iseratu, pa ovdje je, Ali radijala nam kaže, kad bi vjera se uzmala po logici. Čovjek hoda nogama po zemlji. I kuda će mu se noge isprljati? Ozdol. Pa logičnije bi, kaže, bilo da se ozdol potari se ozdol isprljalo. Ali kaže, ja sam ide uposla nikada potirio ozgovor. I onda nima više logiki. Završena logika. Ako nam je došao tekst, da je ovo ono tarijar, pa fina, pa lijepa, pa uči se, pa kaj, eto, kaj sad vi nećete im da se Kur'an uči, havo sjedi cijeli dan kutkući uči. Ali gdje, kako i na koji način? Pa znači, kada imamo jasan tekst, logika se tu više ne koristi. Pa je potiranje mjesta, po mestama samo pogodnim dijelu. Stavi se prsti, ruku rašireni, na nožni prste, na vrsu i samo se povuku prema člancima. Završena sva priča. Ne treba po pijetama, ne treba ozdu, ništa. Jedno potiranje je dovoljno i to je ovo što je, kako se zove premsenohod Ali radijallahu ta'ala anhu, imate na kaju ovdje šir kaže, ko potari samo gornji dio svojih mestni, njegov abdjest isprav po konsenzusu. Znači insan, koji potari samo ovaj gurni dio, njegov abdest je validan po konsenzusu. Ogornio samo način, svaka uvijek se vraćamo na ono staro moraju se mestre ovući na e, abdesne noge. Imam sa Sanani tvrdi, ima sa Sanani tvrdi, nema ni jednog ispravnog hadisa koji precizira kakvo ču potiranje mestvi osim predaje koju prenosi Alija a koja pojašnjava samo mjesto potiranja. Ispravno je da se potare toliko da se može nazvati potiranjem. Većina učenjaka ipak smatra da treba potreti veći dio gornjih dijela stopala. Znači, vidite, nije pojašnjeno poslanika kako je. Svija Savi, oni se fokusirali, je li potirao poslanik? Što znači sve ono uvjeri što potpada pod riječ potiranje, to je dovoljno. Zato smo rekli staviš ruke na vrh, svoji prsini u nožni i povučeš prema tome, znači po, po svojim nogama, stopalama prema člancima i to je potiranje. E, jer vidjeli ste veli gruće neka smatra da treba većinski dio gornjeg dijela stopala da bude e, potran, da bi to potiranje bilo validno. Nakon što smo obradili ova neka pitanja, dolazi onda jedno logično pitanje koje nam še opet logički redaj koliko čovjek može potirati. Ok, je mogu samo za jedan abdest, za dva, za tri, za dan, za hertu, za mjesec i tako dalje. Pa da vidimo šta nam kaže Safet Koliko dana potirje putnika koliko onaj koji boravi u mjestu svoga prebivališta. Većina islamskih učenjaka smatra da putnik može potirati tri dana i tri noći, a onaj koji se nalazi u mjestu svoga prebivališta jedan dan i noć. Ovo mišljenje zastupaju hanefijski, šafijski i hambelijski pravnici. Više od dvadeset ashaba prenosi hadise u ovom značenju. Od sahva Ibn Asala se prenosi i da je rekao, dok smo bili na putu, naredio nam je poslanik, salallahu ve veselem, da ne skidamo svoje mestve tri dana i tri noći, osim zbog kupanja. Vidite, znači ovdje ovaj hadis jasno definiši dvije stvari. Definiši da čovjek kad na putu, da tri dana može potirati. Pazite, to je olakšica koja lađe na šanu dao, neko kaže ja volim da skinem čarape, da skinem cipele, da operim noge, to je nešto njegovo lično. Ali u stara vremena putovalo se, znači malo je vode na putu bilo, čovjek ima tri dana pravo da potire po mestvama, znači bez da skida meste prilikom abdesta. To je jedna stvar, i druga stvar koju pojašnjam u ovaj hadis, jeste da je potiran po mestu navizano samo eksplicitno za abdest. Znači, ne može se nikako koristiti prilikom gusula, znači samo prilikom abdesta. Čovjek, ako je mestve obukao na abdesne noge, kada dođe prilikom drugog abdesta do pranja nogu, nema potrebe da skida ni čarape, ni mestve, dovoljno je samo da moknim lokama to potare. Musafir, čovjek koji putuje 80 km i više iz svog mjesta, ima pravo tri dana i tri noći. Ako je čovjek kod kući, ima pravo da potire 24 sata, to jest dan i noć. Ovdje, dobro zapamtite, određen broj ljudi misli da je tu samo olakšica ako imaš potrebu. Tokom cijeli godine, ljeto, kad je temperatura 38, ti imaš prava da potiriš po čarapama, a ti je lakši. Hoćeš da skineš, da operiš noge, tu je tvoje, znači radi šta hoćeš. Ali potiranje po mestvama i čarapama je olakšica koja se može poristiti zimi i ljeti tokom cijeli godine čovjeka koji je kod kući, ima pravo dan i noć da ne skida čarape, ako a, je putnik tri dana i tri noći, ali smo rekli da je to dopuštena stvar, neko zbog higijenskih razloga, neko iz nekih drugih razloga, da li možda radi na poslu gdje mu se znoje noge ili nešto drugo, skida neprestano čarape, to je njegov, znači, njegov pravo, ali isto tako to je jedna od velikih olakšica ljudi, primjer radi ko radi u nekoj instituciji, opet svemu je lahko abjestiti na nekoj česmi, ali da moraš skinti cipelu, moraš skinti čarape pa Potiranje po mestvama je jedna od velikih olašica Islama, tako da znači, veoma je bitno da čovjek poznaje te propise, ako je kod kući, ima pravo dan i noć. Ako je Musafet, tri dana i tri noći. Dobro, kaži, za potiranje po mestvama... Za potiranje po mestvama ili čarapama nije neophodno imati nijed pri njihovom oblačenju. Da bi potiranje bilo validno, mjeste se moraju obuti nakon propisno uzjetog abdesta sa opranim nogama pokon cenzusu islamskih prav. Šta ovo znači? Znači ne moraš sada... Čovjek je abdestio obuku čarape. Ne razmišljajući da će... Znači na Saba si došao, klanio si Saba, imaš abdestio, obućeš čarape. Na povodne si negdje u gradu i dole abdestniš... A, da li sam ja jutros namjeravao da ću, da ću potirati? Ne, nema potrebi. Znači namjera nije uvijek da bi trebao potirati. Ti si bio pod abdestom, obuku si čarape, klinio si na posao došao si na podiju neku od čaršijskih džami, hoćeš abdestiti, hoće li potratiti? Hoće, svakako. Znači nije uvjet. Vidjeli se kad smo govorili tamo o abdestu prošli put da bi abdest bio validan, i kad hoćemo početi prati neki od organa kada bismillah, želim na ovaj način da abdesti. Mora biti srčana namjera. Dokada kada u pitanju potiranje po mestvama, nema potrebe da imaš nije da kažeš e, ovo oblačim da bi ja mogao poslije potirati. Nije. Jedini uvjet je onaj koji non stop a to je po učenjaka moraju se mestre ili čarapit obuć dok je još čovjek pod abdestom. Dobro, nakon toga, da li je dozvoljeno pričati prilikom uzmanja abdesta? Ovo je jedno pitanje, lijepo da se zna zašto. Zato što kod nas konkretno ljudi, čovjeku da uđeš ove ovaj, sam sela malijek, ono um, kao, vidiš da je abdest i znaš se ne smije pričati. Pa da vidimo šta nam še Safed kaže. Imamo ovovi, kaže Neman, jednog ispravnog dokaza koji zabranjuje pričanje pri uzimanju abdesta. Dakle, ovo pravno pitanje ostaje na svojoj osnovi, to jest dozvoljava se pričanje, sve dok se validnim dokazom ne ustanovi zabrana, kao što je došla zabrana pričanja u namazu. Naprotiv, u sunnetu Allahova poslanika, salallahu alaihi veselem, postoje dokazi o dozvoli razgovaranja prilikom uzimanja abdesta, Recitiramo, mi smo, imamo već da hadis da ne gubimo vrijeme. Vidjeli se malo prije kad Boži poslani abdesti, pa Muglira Ibn Šerba želi da mu skine e, e, e, mestve kako bi on potrao. Šta mu kaže Boži poslani? Ostavi ja sam je obu u na abdestne noge. On još nije potrao. Pa kaže Muglira, pa je nakon toga potrao. U toku abdesta Boži poslani sa razgovara. Hadis u Bahari i Muslima. Znači vjerodostven hadis nema nikakve smijetnje da čovjek u toku abdesta razgovara. Ali čovjek iz svoje neke povožnosti kaže, ja bi življost gore, to nešto njegovo. Ali ne vezat to zavjeru, ne vezat da neko ako priča, da smatraš da moj abdest ne ispravan ili manje vrijedan, to nikako. Ne postoji uvjeri dokaz da je zabrajno podjedan, pod dva postoji jasni dokaz da je Božji poslanik u više navrata Znači ljudima razgovara o tokom abdesta, tako da znači nema nikakve zapreke da čovjek, pogotovo ako ima neku potrebu da nekoga upita nešto gdje je peškir, gdje je voda, gdje je sapon ili da nekome nešto inicira, koliko je saati, da nekome odgovori, znači nema nikakve smetnje da čovjek tokom abdesta razgovara. E, nakon toga prelazimo na svojstvene maza, ja želim da vam svojim samo još nekoliko pitanja koja je še Safet nije spomenula, vezana su za potiranje po mestama. Prva stvar, Rekli smo da se može potirati tokom cijele godine. Tako da znači nije ogrančio određen bruj ljudi smatra da je potiranje na mesta samo zimus, ono kao vladno skidanje čarapa, ne, tokom cijele godine. Druga stvar, zapamtite to da je najjačiji uvjet za ispravnost potiranja po mestama da su obučene mesta i čarape na abdestne noge. Također imamo od jednu interesantnu stvar, a to je, ja sam abdestio, pa sam izgubio abdest, mislim abdestio sam, pa sam obukao mestve, pa sam nakon toga abdestio i potrao sam po mestvama. Imam sad abdest i skinim mestve. Da li ja imam abdest ili ne imam? Jedno od pitanja koja su čisto se postavljaju, dva slična pitanja. Imamo pitanje ako sam skinuo mestve abdestio sam i nešto, trebam da skinem mestve, da promijenim čarape, isprilio sam čarap, ili isteklo mi je vrijeme. Ja sam počinjen opotirati, ajde rećemo danas u 12 i u 12 sutra mi prestajim. Ja u 11 uzem abdest u 12 stop ja sam pod abdestom, ali ističem i vrijeme. Pa ni isticanje vremena, ni skidanje mestvi ne kvari abdest. Iako većina u Lemiji smatra da, ali ne postoji dokaz. Najlakše je dokaza tu utvrdnju brijanjem kose i rezanjem nokata. Čovjek prim radi, ima kosu na glavi i abdest i potari po toj kosi pod abdestom nakon toga obrije tu kosu. Da li time kvari abdest? Ne. Ili operi ruke abdesti i nakon toga odreži nopte koje je on oprao prilikom abdesta. Da li to kvari abdest? Ne. Tako isto i skidanje mesta, čovjek znači skine meste, nije uradio ništa što kvari abdest. Ali on više ne može potirati, ali pod abdestom. Isto tako, rekli smo u 12. počeo potirati, sutra do 12. Ok. On u 11 sati uzeo abdestu. U 12 sati je višta uradio što kvari abdest, isteklo mu samo vrijeme, on više ne može potirati, ali čovjek pod abdestom. Pa znači u ova dva pravna pitanja, iako velik broj u Leme smatra da to kvari abdest, ali ne posto postoji validan dokaz. I, I zadnja ili predzadna napomena, to je odkad se počinje brojati ono 24 sata ili dana noć ili 3 dana i 3 noći? Imate viši mišljenja kod ulemi ali ispravno od prvog potiranja. Pa primjer radi, čovjek je u saba i na abdestne noge obu kao čarape. I tek 15 do 12 uzima abdest gdje je prvi put potrao. Znači od prvog puta. Ima Ulemije koja kaže prvi put kada izgubi abdest. Možda izgubi abdest u 7, u 8, u 9, u 10. Ne. Allah najbeli zna tačno je mišljenje od prvi put kad potariš od tada ti počni sat od kog sama 12 sa od 24 sata to jest dani noći pa primirati čovek je klanjaog saba u 6 sati i apdesnju i obuka u čarape i 15 do 12 treba da kreni na podni abdesti i potirje po čarapama to je prvo potiranje od tada počni da mu broji sutra 15 do 12 njemu ističi To je veoma bitno da zapamtite. Ista takva je stvar sa Musafirom, sam što njemu dodajemo još dva kruga, odnosno po 24 sata. Ali veoma bitna stvar, kad počinjem brojati, počinjem brojati od prvog momenta kad sam potrao, ne kad sam obukao, jer ima uleme koja kaže, od momenta kad se obukao mjesto. Nije tačno, Allah najblizna. Ima uleme koja kaže, od prvi put kad si izgubio abdest. I to nije Allah najblizna tačno, već je mišljenje, od prvi put kada si potrao. Nakon toga, vraću moja draga, ovo je sve bilo uvod. Znači, zašto je Šeji Safer govorio ovdje o mjestama? Logično je, zato što čovjek kad abdesti ima mogućnost da operi noge, ima mogućnost da na nogama ima mjesto i čarape pa je Šeji pojasnio propise potiranje po mjestama. Nakon toga ulazimo u svoj stav namazar. Svakako, da bi čovjek došao do onoga u namazu Allahu Akbar, imaju pripreme. Kao što kad hoćeš voziti auto, ili ključ i, i dole, hop, u miljarsku letiš. E da bi dobio vozačku, šta treba? Ješ malo ono časove, pojedeš malo vježba, pa... e, tako i namaz, trebaju se uraditi neke stvari kao priprema, takozvani uvjeti za namaz. Hm, primjera radi. Čovjek kaže, eh, vrijeme, podni, i okreni se ovako. Ne može paš, moraš se okreniti prema kibli. Abdest, ne, ne, kaže, kaže, žurim ja, istio. Paša, moraš abdesiti, moraš se propisno obući, mora biti čisto i tako danje. Pa znači, imamo pripreme, takozvani uvjeti za namaz, da bi namaz bio validan. Košto su onoga pitali, kaže, može da se klanjati, kaže, bez abdesuta. Kaže, ne može. Kako ne može, ja malo prije klanjam? Može se paša klanjati, ali nije ispravno. E, tako da ne ispade, ka ja klanjam, more. Nemere, u smislu, nije ispravno. Pa čovjek treba, znači prije stupi u namaz, da ispuni neke norme da bi njegov namaz bio ševietski, potpuni ispravan. A nešto je drugo, opet sad se vraćamo na ono najteže pitanje srce. O tome nećemo nikako govoriti. Kom je klanja i zbog čega klanja? Čovjek može dođi sve fino, abdesti, obuče se, okrem sprem kibli, ali kaže, e, nek me vidi, kaže komišća kako je fino klanjao. Nima toga ništa. Ali mi govorimo o pravnom momentu. Govorimo što čovjek mora pravno ispuniti da bi njegov namaz vanštinu izgledao ispravan. A u srcu, to samo znači možemo prepustiti Allahođeršanu. Pa, da vidimo, znači šest safet nam je spomenuo uvjeti za ispravnost namaza. Uvjeti za namaz. Nakon čistoće, a prije početka namaza, mora se ispuniti nekoliko naredi uvjeta, bez kojih namaz ne bi bio validan. Pod jedan, pokrivanje stidnog mjesta. Uzvišeni Allah je rekao, o vjernici, lijepo se obucite kad hoćete namaz obaviti. Oblačenje odjeće koje se spominje u citiranom ajetu odnosi se na pokrivanje stidnih mjesta. Nema razilaženja među islamskim učenjacima obavezi pokrivanja stidnih mjesta u namazu. Znači, vraćamo, po konsenzusu su oni onaj ko ima mogućnost. Vastu, čovjek može biti bolestan, čovjek može biti u zatvoru, nema odjeće, to je nešto dvore. Ali u normalnim uvjetima, po konsenzusu učenjaka, moraš pokristiti dijelove tijela. E sad, u Lema, pošto tije stvari nije jasno Božji posljednji precizirao, ima malo tu, hajde da kažemo, razilaženja šta treba pokriti prilikom, prilikom e, obavljanja namaza. Samo nam recite, ja ne mogu da vjerujem, koliko mi imamo još do kraja, do izanog. Još polo sad. Pa ja što vidim da nisam onaj... Dobro, znači prva stvar čovjek treba da pokrije avrete. Ja ću vam to rezimirati bez da sad navodim u mišljenja minimum, minimum, Minimum što čovjek mora pokriju na mazu jeste od pupka do ispod koljina. Ima razilaženje, da li je pupak avre da li nije, da li je koljeno avre da li nije. Ali, minimum neki koji muslima ne bi trebao da stane pred svoga gospodara, iako treba da se uljepša, da obuče lijepo, odjelo sve, ali minimum ispod kojeg ne može nikako jeste da mora pokriti, znači iznad pupka i pupak i do iznad, ispod koljina. Svakako da imaju Hadizi, Boži, Kusani, Kalesa, Sam, i naređuju i preporučuju da se ima nešto i na ramenima. Pa insan koji ima odjeću, koji ima, treba da pokriji ramena. Ali mi govorimo, znači kad čovjek došao u situaciju evo, u nekom, ima neki short skupač i nema ništa drugo, negdje se je zadesio, nema ništa osim to, ako to pokriva od pupka do, koljena, na, do ispod koljena, njegov namaz je inšala isprav. To je za šta? Za muškarca. Za ženu, žena u namazu smije otkriti lice u onoj formi koliko se abdest, znači samo kad se abdesti, da ste prošli pušta za šta smo onaj rekli da je lice, to žena smije otkriti, smije otkriti šake I po nekoj u lemi smije dole, znači članke otkriti. Ali je bolje svakako i članke ne otkrivati. Tako da žena u namazu može otkriti lice i može otkriti šake. To su samo dvije stvari i onda vidimo koliko imamo grešaka kod velikog gražina kada klanja i dogode svoj namazu pitanje. uneke su kraći rukavi, uneke neke prozirna odjeća, uneke vire uši, ono sad pokrivanje moderno, otkriven vrat i i kamion neki drugi pa kratke suknje pa razrezi do, do po i kamion neki varijanti da ih sad ne opisujemo. Žena u namazu smi otkriti samo lice i šake. <kuh> po velikom Od podređenom broju učenjaka mogu se otkriti stopala, ali ako žena nima potrebu, zatim bolje da e, noge pokrije, da li čarapama, da li odjećom u kojoj žena klanja. Tu što se tiče e, pokrivanja avreta, da li mogli ako vuda, ići dalje. Broj 2, nastupanje. Nastupanje namaskog vremena. Namazi, pro, namazi su propisani u precizno određenim vremenskim razmacima. Uzvišan Javah kaže, namaz je propisan vjernicima a u određenim vremenskim periodima. U komentaru citiranog ajeta imam Alusi u ruhu Meani 238 kaže namaska vremena su ograničena i nije dozvoljeno klenjanje namaza mimo njegovog vremena. Nastupanje namazka svog vremena je uvjet bez koga, ne, bez koga ne vrijedi namaz po jednoglasnom mišljenju islamske učenjaka. Znači, braćova draga, svaki namaz ima namazko vrijeme. Ja znam, nekad me su me znali ljudi ima potrebu čovjek kaže nastupa podne po u 12, ja 12, 10 do 12 negdje krećem, mogli i kako klanja 10 minuta ranije. Po konsenzusu, prvišli, pusti smo uvori taj konsenzus. Od Allahovu postanika, ja i sam, do danas nikad nije to neko dozvolio. Znači, namaz ima svoj početak, ima svoj kraj. Velik broj ljudi, ajde ovo početak, tu se ljudi pridržavaju, ali kraj, tu se i ne pridržavaju. Imate određeno mišljenje, jako, jako mišljenje da namaz, ako se neka namaz u vremenu nema nešto što se zove islamu naklanjavanje. Osim u nekim varijantama čovjek prespavao ili čovjek zaboravio. Ali čovjek svjesno podne nastupa, primjer radi u 12 u 3 završaje. On kad ne mogu stići kanač a posli. Imate jako mišljenje jer je to in nasalate kanat al-mu'minina kitabam munkuta. Namaz je vremenski preciziran i badet. Pa kao što nije moglo prije, ne može ni poslije. Potrudi se, moraš klanjati u namaskom vremenu. Pa znači namasko vrijeme je veoma bitan uvjet. Nažalost, nažalost, nažalost, veli broj umjeta danas se veoma indolentno i tolerantno odnosi prema ovom pitanju, znači tzv. naklanja, naklanjavanje, ostavljanje namaza i neklanjanje u namaskom vremenu. Alva nebili zna, znači postoji varijanta čovjek prespava, namaz, pa pruđe namasko vrijeme i će s kad se probudi ili zaboravi. U ta dva slučaja čovjek nakon namaskog vrijeme će klanjati, ali svjesno da čovjek propusti namaz i kaže, ja što poslije kad uđem kući s naklanjat, to mišljenje je izuzetno slabo i ne, ne postoji za njega jake širijetske dokazi. E, znači, e, imamo pit namaza. Mi ćemo kratko, pošto je danas olakšano da li putem baktije, da li putem aplikacija, ali ova naša vjera je universalna. savršena. Sad se čovjeku može desiti da odeš sutra negdje na Igman i e, okasniš tamo vamo, mobitelj ispravazi se baterija, ti ne možeš doći u Sarajevo, kad ću kalnjet namazi. Pa su znači namazka vremena vezana za kosmičke pojave koji čovjek Veo matiško ne može vidjeti. Može se da neko bude u tamnici negdje, ali generalno većina ljudi na planeti vidi kosmička dešavanja. Pa počinje mog odpodli namaza. Podne podneško vrijeme nastupa. Podneško vrijeme nastupa kada sunce pređe na drugu polovinu neba, po konsenzusu islamskih učenjaka. Šta znači pređe polovinu neba? Kako ćete odrediti Praktično kako je Sunce prešlo polovnoj neba, sada sjediš ti i nišanješ evo ga, sada je prešlo pola. Ne. Uzmijete štap i zavodite ga u zemlju. I normalno, koga Sunce udara, ajde rećemo, da normalno od istoka, znači njegova Sijena se, šta, smanjuje, smanjuje, smanjuje, kako Sunce ide gore, ona se smanjuje. Onog momenta kada Sijena stane, to je polovina. Kad Sijena, kad sad Sunce počne prelazi polovinu, šta će sad Sijena početi opet? Rast. Onog momenta kada milimetar jedan sunce, kada počne sijena ponovo rast, nastuplo je povodnje. Znači ti si sad na igvanu, nemaš sata, nemaš mobitelj, spa u uvodu, batelja, ništa, kad ću povodnje Nešto sam na nije u cijeli dan gore biti na, na igvanu. Usjećaš usjeća šta, šta dužina je koliko hoćeš, nije ubitno, i pratiš. Sijena se smanjuje, smanjuje, smanjuje, smanjuje, smanjuje, smanjuje, stanjuje, smanjuje, stop, stala to se zove Sunce u zemitu, tada se ne klanjam. Počela sjena da se vraća, povećaj se, možeš početi klanjati. Je li teško? Lakše, brate, nego aplikaciju nosa casu. Ok, to je počilo je podnije po konsenzusu sa prelaskom Sunca na polovinu neba. Budi da vas ne zvuni, ne bih da vas sad laho vraćam na geografiju, ni na hemiju, ni na fiziku, nisam nije nešto plao stručan, ali znači da vas ne zbuni, sunce može biti na polovini neba, a štap koji ste zavili u zemlju može imati 5 ili 10 shodno znači, dužini štapa i shodno u kojim dužim dup, štap može imat svoj sjen. I da vas, to, to je veoma bitno, kad stanje sjena, da to zapamtite. Kaži kad je stala sjena da se pomiče, bilo je 5 santi sjeni. Ta 5 santi će nam trebati poslije. Pa je sjena počela se povećati kad je na podi. Ali koliko je bila sjena ta sjena, shodno znači godišnjim dogmak gdje je sunce, gdje stiza u štapu. Pa znači nastuplo nam je podni, čekamo, ako je naš štap visok metar, čekamo da se ponovo sjena vrati metar, i ako je bilo ni 5 cm, metar i 5 cm, nakon metar i 6 cm nastupila je ikindija. Znači kad se poveća sjena nekog prijedmeta za njegovu dužinu, nastupila je ikindija. Hajde, da pročitaj nam tu ikindijsko vrijeme. Ikindijsko vrijeme nastupa neposredno po isteku podnevskog vremena, kada hlad nekog predmeta dostigne dužinu istog, neračunajući dužinu male sjene koja se primijeti dok je sunce u zemtu. Jeste vidjeli? Sve še pojasniju je bilje rečenice. Poglomeno nam još jednu. Ikindijsko vrijeme nastupa neposredno po isteku podnevskog vremena, kada hlad nekog predmeta dostigne dužinu istog, neračunajući dužinu male sjene koja se primijeti dok je sunce u zeretu. Zašto je šrijeh ovdje, ovo je šrijeh, znači kaže, ik indijsko vrijeme nastupa neposredno. Imate jedan dio leme koji kažu između namask vremena podne kindije ima jedan prazan prostor. Pa je šrijeh ovom rečenicom, iako velik broj ljudi, kad bi čito ovo ne bi znao šta to znači, negira da postoji taj prostor. Znači, bukvalno ide podne, podne, tup, staje podne, ulazi ik indija. Nema pet minuta koje su ni tamo, ni tamo, ne. Znači, pratimo sjenu, rekli smo neke, rećemo da je naš šta bio metar. I ona sjena na podne je bila još pet canti, ide sve se povećaj metar i 4 metar i četiri, metar i po canta možemo klanat podne. Metar i pet, stop. Metar i pet i zarez dva, nastupna ikindija. Gotovo. Nema znači i vremena između. Nema vremena između. Okej, okay, počećemo s podniji prešlo je sunce, polovinu neba i resno kako prelazi do Indije. kada se znači sjena neko predne, poveća znači toliko koliko je taj je prijedmet nastupa i Indija. I Ija traje imaju dva vremena za Indiju, ima vrijeme koji ono ovaj da kažemo dobro vrijeme. Možeš klanjati, znači bez ikakve pokuđenosti, a tu je dok sunce ne počne padati i ne počne ono prelaziti više u crvenkastu boju. Više možeš skoro pa gledati u njega. Do tada znači, se Sekinda može klanjati u ono otvoreno. Kad već padne, to je već vrijeme ono kao za nekoga ko ima određeni razloge. Pa ćemo čuti šta će nam Shi Safet kazati. Odabrano vrijeme, dole piši prednost... Predno Odabrano se... vrijeme ikindije namaza je sve dok sunce ne počne mijenjati svoju jarko žutu u crvenkastu boju. Dokaz tome je hadis mm -hmm. u kome je poslanik, salallahu alaihi veselam, kaže da je vrijeme ikindije sve dok sunce ne počne mijenjati svoju boju. Međutim, ako se ikindija namaz nije obavila u ovom vremenu, može se krenati do prije zalazka sunce. Znači, inači, uzmite pravilo. Normalno sa se ne treba igrati. Ali nekad u životu, i to čovjek treba da zna, može zapratiti situaciju, jedan rekiat je minimum da bi stigao jedan namaz. Pa rećemo, kad bi se moglo proračunati, podnik nastupa u 12, u 3, tačno nastupa i k'Indija. Ti ako imao si neku potrebu, bio si zauzet, bio si u bolnici, bolestan si, 3 minute do 3, 3 minute do 3 kažeš Allahu Akbar, Proučiš Fatihu, proučiš Kurhu Valla i odeš na ruku prije tri. Vratiš se sa rukua, ostao se još tri rekeata. To što ćeš i kretuj k indijsko vrijeme, tvoja, tvoje, po, po, tvoj podni namaz je ispravan. Sa ovim se ne treba igrati se to radi minutama, ali kažem da čovjek zaista ima dne potrebu, Po znači pravilo je ko stigne jedan rekiat jednog namaza u namazkom vremenu, makar ostali dio klanjao u ostalom namazskom vremenu, on je taj namaz stigao jer je namaz cijelina koja se ne može parčat. Pa ako si ga počeo klanjati i stigao si jedan rekiat, a rekiat se broji do rukua, inšala stigao se. Ok, ponavljamo, povodnje počne prelaskom sunca sa polovini neba, nastupa Indija kada se sjena poveća onoliko koliko je dužina nekog tijela, Kada vidite na horizontu, normalno ne sad, u, živiš, ne, ja ne bi navio neko ime sela, ali ljudi će sve što gledaju, imate sela gdje sunce izlazi u deset, zalazi u tri. A to je zato što je selo Urup i paša. I oni u tri kaj, hajmo, akšan, klanjate da se iftavimo. Hvalova, još i kindja nije prošla. Popisovalo na nabrdo uhu. Znači, kada na horizontu vidimo da je sunce, njegova na lopta, kompletna potonula, ali pogotovo kad bi čovjek mogao na muru da to vidi a znači ako vidi sad juš ako u nekom selu eh, onda treba znači paziti ali zalaskom sunca njegovog znači o, o, obima kad zađe, za horizont nastupa akšam namaz pa nam čitaš da kaže za akšam namaz akšamsko vrijeme po konsenzusu islamskih učenjaka nastupa po zalasku sunca njegovo vrijeme prestaje nestankom crvenila na zapadu Po mišljenju apsolutne većine učenjaka četiri pravne škole. Šta to znači? Vidite, sve je vezano za sunce. Gledali smo poodne, gledali smo ikendje, gledali smo akšan. Vidimo, zašlo sunce, ajmo gledati takšam. E, so, kak ćemo sad, ja si uriješ, sunca. Onog momenta kad ti u mrahu dođiš i ne znaš gdje je isto, gdje je zapad. Ti sve dok vidiš, a kako je tamo je zapad, vidiš se crvenilo, jer je sunce dole još izbija. Kad dođeš u momenak, kažeš, ne znam gdje je zaista. Možda je ondje zašlo, neko te uzme okrenite tri kruga. Kad gdje je sad, istok, gdje je zapad? Ne znam, Jacija je nastupno. Sve do kažeš, eno, tamo je sunce zašlo, nije nastupila. Dok se znači vidi rumenilo, dok se vidi crvenilo, kad nestane crvenilo, kažeš, istok mi zapad postaju identični, Jacija se može klanjati. Pogledajte kako je sve rjezano za kosmička dešavanja. Nastavljamo e, Jacijsko vrijeme, Jacijsko vrijeme nastupa prestankom akšamskog vremena, to jest nestankom crvenula na nebu po cenzusu islamske učenjaka. E, sad nam što nam je još ostalo? Jaciju smo odredili kad počne, a e sad dok ne Jacija? Jer svaku namasko vrijeme smo počeli. O, poodne, pa završaj sa ikindijom, ikindija završaj sa akšamo, akšam završaj sa jacijom, Jacija, o, ako reknemo da je sabaha, to je već, ima dugo. Da vidimo šta nam šešt sefet kaži za zadnje vrijeme. Odabrano jacijsko vrijeme traje do pola noći, a noć se računa od zalaska sunca do zore. Eto, Ovo... Svaka rečenca nosi korist. Prva stvar jacija se ne bi trebala, osim u nekim životnim teškim situacijama, odglađati od pola noći. Znači, pola noći nikako. E kako odrijeti pola noći? Zalazak sunca uzmemo i početak zori, uzmemo to dvoje i po polovinu. Normalno, u toku god nekad ljudi većinom misle m, pola noći u 12 na veći. Hmm. Jesi po, po satu, ali po, znači, po ovom računanju veoma rijetko je u 12 sati. Znači, uzmijete što je jednostavno, ne treba nikakvu paniku, kod to kada je danas zašlo sunce, lećemo noća, zalazi, šta ja znam, u 6, izlazi u 4, po polovišu 11 sati je e, polovina noći. I savršena stvar, znači kada Sunce nekada izlazi, već kada nastupa Saba, kada je nastupio akšan, te dvije stvari uzmijete i po polovite. Tu je polovina noći i iza te polovine noći ne bi trebalo odgađati jaciju, osim u nekim iznimnim situacijama i ostaje nam onda na kraju sabarsko vrijeme. Sabarsko vrijeme počinje nastupanjem prave zore. Po jednoglasnom mišljuje Mislav Prava zora nastupa, kada se na horizontu od istoka pojavi vodoravna svjetlost koja se postepeno pojačava, blago obasjavajući vrhove brda. E to je to, punovo nam još jedno. Sabahsko vrijeme. Sabahsko vrijeme počinje nastupanjem prave zore, po jednoglasnom mišljenju islamskih učenjaka. Prava zora nastupa kada se na horizontu od istoka pojavi vodoravna svjetlost, koja se postepeno pojačava, blago obasjavajući vrhove brda. Ima, znači, dva uvjeta. Da ne ide vertikalno, viš da ide uzdužno. Vidite, znači, to čovjek ko hoće, veoma lako se vidi. Znači, na sabah ustaneš i vidiš, odjednom počne bijelilo. I onda se ono širi. Počneš lagano razaznava da vidiš vrhove brda. I ono, znači, se lagano jača i lagano širi. Sve, pogledajte koliko je Islam jednostavno. Da si negdje na brodu, da si negdje u šumi, da si negdje bilo gdje, da si joj se počinje osvanjavati i onda imaš vremena možda sahati i kusur da ubaviš svoj namaz. Sad će kaoš budiš sigurno da je vstupio saba, uklanjaš i onda svojim poslom. Ok, znači nastanak, po konsenzusu Islamskoj činjaka, pojavom pravi zora. Ima ona lažna zora da vas time ne umaramo. Prava zora je zora koja se pojavljuje na istoku i koja znači širi se, Znači i počinje sve, znači jača jača da budi. Prestaje namasko vrijeme, šta nam kaže Šeik Safet? Sabah skorije počinje svih, počinje po svi učenjaka traje do početka izlaska sunca. Dokaz ovome hadisu kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, a vrijeme sabah namaza je od zore pa do izlaska sunca. Znači sve dok sunce ne iziđe, čovjek ima foru da klanja podne namaz. Ovo cijelo vrijeme smo bili šta? Prvo smo govorili pokrivanje avreta, to je prvi uvjet da bi namaz bio validan, ok. Drugi uvjet je namasko vrijeme, pa moramo pratiti početak, moramo pratiti kraj, da se potrudimo, da u tom periodu odvojimo taj namaz, zato Allah Žešan kaže doista je namaz vremenski određena obaveza. Preciziram početak, preciziram kraj i to jasno preciziramo, to su dva uvjeta Znači, prelazimo na treći uvjet. Šta je treći uvjet? Treći uvjet je okretanje prema kibli. Okretanje prema kibli je uvjet za ispravnost namaza po konsenzusu islamskih učenjaka. Znači, da bi čovjek, da bi mu namaz bio ispravan, mora se okrenuti prema kibli, ali imamo neke uvjete, da zna gdje je kibla. Znači, čovjek kaže, ja znam da je ovo pravac kibli, tako treba da se okreni. Hvala Allahu i to bi bilo zaista e, traženje odrobuva, nešto što ne mogu ispuniti, nije obavezda se okrenuti da ti sto posto pogodiš ovdje iz Bosne To je nemoguće. Znači čovjek okrine u pravcu, ako mi kažemo da jugo jugoistočno od Bosne, znači kako se zove e, Keaba, Meka i Medina, da se čovjek okrine u tom pravcu. Patantnih dijelimišnja, ako bi stepin 2, 3, 4, 5, 10 i zaokrenuo se malo pogrešno, znači njegov namazi ako bi ovdje ispravo. Ali se treba potruditi maksimalno da znači se okrini u pravcu. Za razliku od osobe, ono kod i nahadži kod i na, na umru može vidjeti. Evo ja sam nedavno bio Dalao Kabori na umri, vidim jedna osoba iz neke muslimanske zemlje, sjedi na drugom spratu, Ivaku Keaba, I ovako se čovjek okrenuo i, i ovako oklanja. Savrši namaz, je on rekao, rober, rekao, Allahov rober, rekao, je vidiš bola najda si ti nju, nanišan je učešak. Već okrenuo se ovako i klanja. Rekao, eno čaba, halo. Pa, pa rekao, moraš, ako je vidiš, moraš prema čabi. Znači, imate ljudi da toliko ne znaju propise da onu haremu njemoj vidio kako im se stolca uštima i se tu i okrenuje. Ako vidiš kijabu, farz, vađi da pravo se krena kijabi Ako i ne vidiš, da se okreniš u pravcu. E, to je šta sve, ako znaš. Sad imamo drugo pitanje, ne znam gdje je, onda se trebam, tu nam je sve stakvete uvdje ših spriča, ali da vam ja to rezimiran, taj ših kaže, treba se potrudit putem mobitela, putem istok zapad, kompas, nekog upitat džamije, gdje je mihrab, gdje je munara, čovjek treba da se potrudi, da nekog upita. U nasilju muslimanskom čovjek ne zna, pa zna, ja ću pokušati, pa ako? Ne, ne, ne, izviđi, na ulicu neko pita. Izvimte, gospodine, gdje ovdje, ako ništa, gdje je istok? Gdje je i tako dalje. Ali da se desi, potrudio si se, pitao si, pitao si neko koji ne zna Bajran Džek i on ti kao slušaj, prema vlaštvu ovako, ti Boga mi žuriš, onda ti si, Allah, u ekver kaže mi, tu ti se, Keabu okričeš s druge strane planete. Ma jo, krekuo mi ovdje jedan u bistri. Ako se poduzeo sve što si mogu, makar i pogrešno okrinu, tvoji namazi valita. Znači, da se vrati. Ako čovjek vidi Keabu, mora joj se pravo okrinuti, pravu u nju, gađa. Ako i ne vidi, da se okrine u pravcu. Boži poslanji kaže za stranunike Medine, između istoka i zapada, jer njima tako geografski pada, kaže sve je kibla. Što znači, od prilike čovjek može skoro pa 45 stepeni da ofula, da je njegov namaz inšala ispravan. Tako da neko, znači ostupanje, stepen 2, 3, 4, 5, u zalogu nije sporno Govorimo o osobi koja je daleko od kljabi. To je ako zna gdje je pravac. Ako ne zna, potrudit će se maksimalno da otklije. Potruće se, znači uleman navodi načine, korištenje sa vreme pomagala, gledanje mi, e, munara, mihraba, e, određivanje, znači putem sunca, gdje je isto, gdje je zapad i razno razni način korištenje kompasa potruće se. Nakon što se potrudi, klanja će. nakon što klanja ako sazna da je pogrešno se okrenuo, njegov namaz je valida. To je sve u pogledu, u pogledu e, okretanja prema kibli da vas time više ne optrećujemo. Četvrti, četvrti uvjet za nama zgovor smo o tri uvjeta, prelazimo na četvrti. Prvi uvjet je bio znači stidna mjesta da se pokriu namazu, drugi su namaska vremena, treći je okretanje prema kibli. Pogledajte koliko stvari čovjek treba uraditi, pripremiti da bi sam jednom rekao Allahu Akbar. Normalno to sat Šita nekim ljudima, to ja, rab valjavo, svaki dan popit puta, sve nišan, tokretac, ja, to nemoguće. I zato imate ljudi kako se kaže, pet puta da imam klanjati, ne moguće, ne moguće, ne Pet puta, i abdestiti, i prat noge, i stići, i opet kada živi ti za rat na flaku, ma jok, nemoguće, to nemate teo. I onda kad čovjek lagano počne, aha, ustaješ na sabah, abdestiš, potiruješ, okriv u džamiju, gore, dole, sve to postaje rutina. Na početku pet ujeta zabijam štapove, gledam sunce, cijeli dan sam čekao, čuviče, gdje je sunce bi, sam broj, bi samo roi kad i samo vi sedmi brojali sunce. Ma jop pašava, mobitel imaš klikni skaj još ostao ti mute. Sve, Allah džalšemolašo ludno. Četvrti uvjet u četvrtom uvjetu ima tri pod uvjeta. Šta kaže? Četvrti uvjet, čistoća odjeće, tijela i mjesta na kome se obavlja namaz. Znači, imamo u jednom uvjetu tri stvari. Da bi čovjek klanjao, šta mu treba? Treba da pokrije avrete, to je odjeća. Treba on da bude prisutan tjelesno, treba da mu bude tijelo čisto. I treba negdje da klanja. Sve tri, tri stvari trebaju da budu čiste od nečega što je šerijat precizirao kao neć aset. Zašto vam ovo govorim? Iz razloga. Na selu čovjek na njivi njihvi ne mogu ja kaže, klanjati na travi, nijemam se džade, nisam ponio tespi, nijemam bijelici, nisam uznoio sam se, ma neću ja kaži ni klanjati se. Ili čovjek auto me hanča, kaži na mene imam ulja, benzina, kod mene kada bi došao zmaj, kada bi huknuo u mene, izgorio bi i… Ko prskac. Ma ne, to baš tako, ko peta da bi ropnuo. U islamu imate dvije tri stvari koji su mi đaset. Zemlja, prašina, beton, gorivo, dizel, benzin sa svim ostalim njihovim onaj pre. Ništa to nije meč. Svakako da je bolje ko može kod kuće lijepo se obdjestiti, obući lijepo djelo, se tu je ekstra Ali ne možemo ni čitav život samo klanjati kod kuće, čovjek se kreće u avionu, putuje, zemljoradnici, ljudi, rudari, Paša, rudar, kada bi njemu te uvjete bijelce, on kada bi stavio jednu bijelcu, razumiješ, on bi trebalo da ima sto bijelica i ne mogu se ne ni oprati, njemu jednog kada je stadiš na glavu završena stvar, Baca. Rudar pod zemljom, klanja, Paša, on, on bitno je da opere, on, on je se isprilio više kad se operi. Paša, dje ti nama opere ruku i dje ti nama klanja. I završena stvar. Tako da znači, treba očistiti od ševijackih nečistoća. Čak ja znajmo ljudi mene hoće da ispale na, na, na Mars. Po ispravnu mišljenju, e, balega, životinja čije mjeso i jestivo je čista. Pazite, balega, životinja čije mjeso i jestivo je čista ševijacki. Što znači čovjek da ga krava zrizni repom da stane nogom negdje gdje ne treba. Svakako da je bolje oprat sve, ali... Čovjek nima vremena, ističi namasko vrijeme, ima na lijeđima nešto s isprljo, možda od balego, od krabri i lovci. Ako to ne može očistiti nije ispuno da klanja na taj način. Pa znači gledamo da šerijatski obezbjedimo se Čovjek može krenati na kartonu, može krenati na betonu, može krenati na čilimu, može krenati na travi, može krenati auto, može i tako dalje. Sve su to stvari šerijatom čiste. I nažalost veli groj ljudi naši je otišao toliko u to savršenstvo da mora imati tespih i bijelicu i mora imati seđadu i mora sve. I onda jemu jedno to fali njega kada ja nću klanjati. Poživljiv s njim kaže, da, to mi je pijet, nije dato nikom od prijašnju. Uvijete jedno od ti zaka, mogu klanjati, će god me zatrfi namaz. Zemlja mi je učinjena čista, mogu na njoj klanjati i mogu se njume čistiti. Tu izimate jemom. Pa znači ovaj uvjet podrazumijeva da bude čisto tijelo, da bude čista odjeća kojom pokriva tijelo i da bude čisto mjesto gdje mi klanjamo. Od čega? Od šerijetski nečisti stvari. Šerijetski nečiste stvari su izmet ljudskih mokrača i veoma malo, znači veoma malo stvari. Pa čovjek znači da ne bi sad ovo svi čitali što je Šejh spominjao, e, e, za ovaj uvjet moramo paziti Čovjek, vidjel ste kada je lopo, sad, kad je lavo, sad kad u sasamo vjerodostojno mladiću je došlo, u toku namaza dolazi Džibril, naređuje da skine svoje papuče ili več obuću koju je imao. Pa je skinuo, pa su so sa isto tako skino kada je pitao uži, pa sve zašto se vi skinuli? Kaže pa vidimo smo tebe da skinemo. Kaže meni je Džibril došao i spomenuo da na mojoj odjeći, na mojoj obući ima međhaseta. Pa je to dokaz da čovjek znači čak u namazu obuća, on kaže tajno veliko pravilo koje će vas sigurno u životu nekad će trebati. A to je Ako bi čovjek imao na tijelu neđaset, pravi neđaset, šedijetski, definisan neđaset, da li mokraća, da li ne Bože, nešto gore od toga, i zaboravi to oprat i klanja tako njegov namaz ispravan. Da se sjeti u namazu, ima dvije verzije. Primjer radi rečemo čovjek klanja u košuli, ispod ima potkušan. I sjeti se da na košuli ima nečistoći u toku namaza će raskopćat košlju, skim će i nastavit će klanjati. Kao što je poslanji i skinul papuće. Ali ako se sjeti i možda da ima na donjem vešu, kad ne može to skinti u namazom, onda mora prekinti ta Pa znači, neđaset, evo, savršajmo, neđaset, možemo za njega znati, trebamo ga uklonuti. Možemo za njega znati, pa zaboraviti. Ako smo zaborali, možemo biti u jednoj od dvije varijante. Da se sjetimo u toku namaza i da znamo da je to na nekom dijelu gdje mi to možemo u toku namaza skinuti mož skinućemo i nastavit ćemo klanjet. Možemo se sjetiti u namazu neđaseta, ali ne možemo skiniti zato što bi na taj način otkrili avret. Tada ćemo prekinuti namaz i skinuti odječno koji ima neđaseta i ponovo klanjati. Ali šta ovo je zadnja verzija. Obavio sam namaz i onda se sjetim, tada će vam šeitam tu doći i kaži ali znaš da ti imaš neđaseta na, na trejmirci. Šta ću? Namaz validar. Danas mi jedan brat u pitanju bita. Znači ako Kad predaš selam, se sjetiš še, da dojeli i ti njel reći bye-bye, završeno, što nisi ranije daš. Znači nakon namaza, ako se sjetiš, pa makar kaže, ja sam znao od zaboravlju, završeno. U islamu, znači na koji je znao zaneđava svet, pa zaboravi. I planja tako, njegov namaz je ispravljen. Nam svi ispunjeni, imamo lješišta, jesu. Dolazimo do poglavlja pregrade, e, znači i, i nakon toga ako Bog da počinjemo sa, što ću spomenuti, nekoliko propisa vezani za takozvanu perdu ili sutru i onda počnemo sa praktičnim pokazivanjem kako se ugađa namazja mislim da nam je vrijeme da se zaustavimo subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha idemo dalje jaciju